Bimila tamabian baino jende gutxiago, bainan ala ere 5.000 pertsona baionako karriketan, ez da gutxi. Bi aldarrik apentziren aurtengo deialdian Euskararenko ofizialtasuna alde batetik eta iparraldearentzat egitura instituzional bakar bat bestetik. Hauzapez autetxi eta alderdi politikoetako ordezkari desberdinak urbildu dira baionara, horietan EIotako iparraldeko bozera mailea den Dani Kamblon eta EH Baiko Anita Lopepe. Aba, aba, aba, oi, gure aukera izugarria da, historikoa da hori, behar da erran, ninten eriertan diotet, historikoa da. Hoi urtsit emauzue, kasu, hoi e, importanta da, funtsesko autua da, funtsesko, zentzuzko autua eta bihotzeko autua ere. Hoi ez dugu Antsibar eta Euskaldunek hemen gira behar ba, Europako populik eta nola, guk ezin duket retsu gure buruan uh, jabe izateko, eh? gu aurre kautatzeko zer nahi dugu egin, Ez ez, haute ongi-ongi, pentsatzen zuen hori, eh? ez da utximea galdiuntan. Bai, eh, jendia bada, eta pentsatzen dut be ara, momentuain eh, importaintzean eh, arabera ere jendea mobilizatu dela. Hola, berezitasuna bazien deia darunek, eh, eskora inoficialtasuna ekin batzien aldarrikatzen delako ere hiper euskalijiko egielkargo bakarra. Eta beni duri tzen zait egiazki, e, elkargo hori lortzen balitza hizkuntza e, politika baten eramaiteko maiiteko ere zinez, bagi nukeela indaggune bat, eta be, beste instituzioen naintzinan eta estatua naintzian ere beharba indar gehiagorekin lortzen alginituzkela e, gauza batzu. Hatetsi desberdinak erran bezala kanbo zuraidekoak horietan elgarrizketatu ditugunak argitxu hiri harturruti lehenik. Ba dugu astelean uh, luzan uh, bilkura bat aitsi guziak herri elkarguko, hautitzsi guzika yeah. eta bez jo hortaz hor, hor mintzuko gira. Mm -hmm. Ez dugu inoukan uh, de horren orren inguruana. Zu, nola posizionatzen zira, beh, ni alde, biztan dena. <laughs> lana da ni ne, autetxi bakarani zuzuraiden, eta ni ene lan uh, ahondiena, da justu ki bere uh, beste zureideko autetxiei uh, pixkatera kustia. Hemen, uh, hemen izaitia zela gauza uh, beharrezkoa, eta hoja, informazioa paxaztia, zenta oartzen uh, gira, uh, erikoetxetan eta batzuetan uh, uh, informazioa, uh, Pasatzen da baina bean behariak maizeo izaten dira eta guk gure lana da informazio hori pasatia hori da. Herritarrak, hiritarrak kultura mundutik ere jende handanak erakutsi nahi izan du mobilizatzearen beharra horietan txomini egin antzerkilariak. Baikizu hasi ginelarik 40 lehen lengarapen gointseiluarekin izan ziren deia dagak lehenako ere, eh? baina lehen garapen kontse hiluak, lehen autetxien kontse gauza horien bideratzen. Ni neure lekusumean ere parte hartu nuen lehen gogoeta horietan, eta lehen e, e, muntaketa horietan. Eta egeroztik ikusten da, la ere gaur egun gendeak, e, e, gizarteak, oroar, baina ere e, gaur egun karkudunetan direnek ere, e, gutxienez... E, Bateratzebati buruz eta Euskararen gaiari buruz ere, hainitz bide egin dela eta buru buruago jortez, badegizu hemen gira erri honetan, aspaldi lanik, ez bakarrik azkenago jorte hauetan, eta behar badak, aldu ginuen, nahi ben duzu, denboraren denborarekin lako harreman hori eganez, gauzak ez dira askifitea itzinatzen, baina nik uste dudot ere bestalde batetik begiratuta Azken nago jokta hauetan hain itzainiz bide dela. Eta azkenik ikastolak, erakasleak, burasoak eta aurrek ere toki handia izan dute manifestaldian geroa berena izanen baita. Burasoekin ito gira. Euskara ofiziala bilakatzeko Zenako Zena kobaliatzen duzu? egiteko nitze nitzegiteko eta. Zegoiukatzen duzu, eba noraren giblean? Aupa Euskara.